Тачик не роздягався, набрав у жмені води, лице шию, помив, втер себе рукавом, потепліло і стало добре. Дали каші у бляшану миску, масної і з огірком. Потім зразу на вихід. Коло поставили стіл. Шеверногий, за ним сиділи панові офіцери. вчорайшого не було. Пан з віспуватим лицем тершиї об комір жовтавої кожушини, щели творили тонкий рот, як шнурівка украсовка, а очі дивилися голками і прошивали наскрізь. Тачик стояв поверх пана видів осінній Урал, мережку далекого лісу, у золоті червінцях, якби гуцул ішов попри гори і кинув на них через. Це на Уралі, так? Фу, бля, по чим знаєш? Небо близько. Ого, що? Та й у розвідку, тра. А? Кмітливі, ядрі, твою в лоб присядь, тачик сів на розкладного стільця, Веремія з немету перемістилися сюди, хлопці йшли на природу, розправляли плечі, галалойкали, роззираючись до окола. По злота тішило очі, а небо ясне, аж синьо біле, вішалося на ніс. Судім не встигли, мокруха, та ні, заміг барабулі. Украв калхозі, айно, ну, ворош. А ви паперу не вірте, пане, папір'я і нема. Вірно, хохол, вірно, машину водіш? Та ні, немає машини там, де? Дома. Згадав дома і стало тусно, і невимовно тупо там, у глибинах душі. Знач, бля, у штурбат. Живо. За манатки і в ліс. Ща машина відходить. офіцер ухопив мобільник. Адам, я Єва. Як чуєш? Олрайд. Right. М'ясо їде. Принять. Я буду о шості. Кон'ячку прикупи. До сьомгочки. падла ласось. Чешч. «Що, там поляки? Бігом?» Тачик мав на роздум ані хвилини, ляпчо бетами бетоном і вже під брезентом у кузові зілака. Мотор воркачів через ліс бо через морсти два чи три тачик не рахував. До нього присунувся зух, зморщений як пеньок. Мав зеленуваті очі, гордо згорблений ніс. У горбоносі нарвані. Страх, власне, там, у селі, а тут... Куриш, «Та якось ні, значить. Чи фіриш? І це ні, ні. Міття, тачик, ім'я, що не вистачить? Нічого, нічтяк, я от зралу. Забрали залісопід, спер і в посадку. А то лісопід не простий, а поштарки нашої люсі. Глядь, казенне добро, от. Хоч старий переничливий, ланц перескакував. Ба, чути було, як їде на третє пошти, що село. Та що, спер і крішка. Посадку по шурупчику розібрав. Але що? Лиш на поле, а бобік-брик. Руки за спину і квит. Потім навішали ще з двадцять, за год п'ять і в кранти. Потім вибір. Чи вибору не було? У мене, бля, не було. Тут тобі Бля, не хахли, тямиш разницю, да, братішка, гальмо, шурхіт, приїхали, виглядає не те, справді, вивантажили, на перший, вторий, розчитайся, тачик перший, а опеньок торий, курить він як німий. Слышь, брат, на тебе не настачиш. чого, так, ні, брате, пане, я курю свої, із умом. Де ще то йому тебе кацапа й візьметься? ох хо хо. От прийде, брат, купувач і повидим, купувач не забарився, обзирав кожного, як конячий паце, та Опенька не вибрав, вибрав тачика й твою мать, але що то? Знову літак, знову, знову перед. Як пояснити, чого я хочу, і як, і чому, і нащо? Та він нічого не питає, тільки намацає грунт. Знову хлопчик, скривиться штивний читач. Все цього кохарока тягне на грецькі вершини. А там грецькі горіхи повнять полум повітря запахом сперми і голосу, голоду, сміху у небеса, літа без солов'їв, арфи без білих рук, світло у скла Та про це потім колись потім давно, як до жию, та і ви. Буде роман «Грецький горіх». Чи подібне, певне, щось, Коло того, як у тім, саме значінню. Але тепер, панове, відчуваючи сніг. Літак, як муха, зумить, Розганяє зачухані хмари. Де летим? Пад Москву. Що ти? Добнутий? Чо як? Та може ми з-під Москві на Урал? Ну і що, а бензину літак? Дурачок Росії логіки ні, як? Ти якесь дичо. Може, змурився, бо що? На той склався так, що з квартири, яку винаймав, мусив вибратися пріч, а кощу не було дуже. Писав романи і п'єси, та п'єса ніхто не ставив, занадто бач. Несценічні, іначе сценічність залежала від автора п'єси. Ось режисер Багомазов узяв кілька новелок і шмат Матіа Паскаля, Нобельного, Пірандело і вивершив суперспектакль. А романи ніхто не брав, а як брали, то не платили навіть ні копія. Надто бач непристойні. Вгристися в Київ – ось заповідь для усіх, хто хоче мати ім'я і свободу вибору. Тут журнали, клацики і театри, тут толабе і газети, радіва і видавецтва, усякі там херіздати, тобто хер і зрештою тут і тільки дуже великі гроші.